Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran Taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fain astaqal hadith kitabul Allah, w khair al hadi-hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, w sharr lumuri muhdasa tuha, w kula muhdasa bid'ah, w kula bid'ahun zallalah, w kula zallalatin Ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakum Allah ta'ala jami'an Alhamdulillah <coughs> Nam'al a'afu minkum <coughs> uh, Sedikit terganggu dengan Batuk jadi A'tadhir minkum Ana Berudur antum sekalian Barakallahu fikum kita lanjutkan majlis kita insyaallah. Baik, ikhwan fill din, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa Kita melanjutkan insyaallah Majlis kita dari pertanyaan hal fil islami turukun sufiyyatun ahzab, apakah di dalam Islam ada jalan-jalan sufi tarekat sufia dan hizib-hizib atau sekte-sekte maka ladzjaw boleh al-syekh rahimahullahu taala bahwasanya tidak ada di dalam islam jalan-jalan tarekat sufia dan juga sekte-sekte atau perpecahan-perpecahan kelompok-kelompok <tuh> Akan tetapi yang ada adalah kelompok al-Najiyah, firkotun Najiyah atau ta'ifal mansurah atau ahlus sunnati wal jamaah. Itu yang ada di dalam Islam dan yang lainnya adalah kelompok-kelompok yang menyempal, kelompok-kelompok kecil yang menyelisihi atau yang tergelincir dari sirot mustaqim jalan yang lurus oleh karena itu beliau menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah At-Lambiyah ayat 92 Allah taala berfirman innahadihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Fa Sesungguhnya ini adalah umat kalian yaitu umat yang satu. Umat yang satu yakni tidak berpecah wa ana rabbukum fa'budun dan aku adalah rob kalian maka murnikanlah ibadah itu hanya kepadaku kata Allah SWT. <tuh> Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Imran ayat 103 Allah taala berfirman wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah seluruhnya wala <tuh> tafarraqu jangan kalian berpecah belah Berarti Islam itu satu di atas tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah atau Siratul Mustaqim. Kemudian di dalam surah Ar-Rum, Allah subhanahu ta wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ هِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin yaitu Mereka memecah belah agama mereka Yani kaum musyrikin Kafirin Wakanu syia'a Sehingga mereka menjadi sekte-sekte Kelompok-kelompok kullu Kulluhizbin bimaladehim farihun Masing-masing kelompok Mereka merasa Benar atau Beruntung Maka ini juga sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk bersekte-sekte. Dan itu adalah merupakan kebiasaan daripada agama musyrikin. 6. Nah, di dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna alladina farrakudinahum wa ka'anusya'a. Lasta minhum fi syait. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi bersekte-sekte, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak termasuk dalam golongan atau kelompok-kelompok mereka. Barakallahu fikum, maka ayat ini juga sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala melepaskan nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perpecahan kelompok-kelompok. Nah, dan ayatun kefirah, ayat-ayat yang banyak yang menjelaskan hal ini, sehingga kebenaran itu hanya satu kelompok yang benar, yaitu kelompok al-furqon naji atau i'faq al-mansurah atau ahlu sunnah wal jamaah, dan itu sangat gamblang pula disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang kita semua ketahui bahkan seluruh kaum muslimin mengetahui dan sering mendengarkan hadis tersebut yang dikenal dengan hadis hadis iftirakul ummah hadis perpecahan umat ya bahwa yahud berpecah menjadi ihda Wasaba'ina firqah Kulluha finnar Illa wahidah Yahudi berpecah Di zamannya Ya'ni Kaumnya Nabi Musa AS Berpecah menjadi 71 golongan Semuanya neraka dan yang benar hanya satu Yang masuk surga Kemudian an Juga demikian an Taftariku ala thintain wa sab'ina berpecah menjadi 72 kelompok kulluha finnar illa wahidah semuanya dalam neraka kecuali satu Wa sastafri hadhil ummah ala thalathina wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah dan akan berpecah umat Islam umatku ini yakni umatul Islam menjadi 73 kelompok seluruhnya neraka kecuali satu maka berarti kelompok yang selamat hanya satu <tuh> di dalam Islam bahkan juga di dalam agama Yahudi dan Nasara sebelum kita. Naam. Adapun di dalam tubuh Islam terpecah menjadi 73, yang satu adalah masuk surga, yang lainnya melalui proses neraka mereka itu adalah al firqatul najiyah atau al, al mansurah yang tersebut sifat-sifatnya di dalam hadis-hadis yang sahih ya taifa al mansurah kelompok yang ditolong oleh Allah al firqatul najiyah kelompok yang selamat al ghuraba orang-orang yang asing ahlus sunnah al jamaah ahlul haq na'am semua itu nama-nama yang dimaksud dengan satu kelompok tersebut dalam sebagian ya asar ahlu asar ahlu hadis wal asar mereka orang-orang yang komitmen dengan hadis dan asar yakni sunnah sunnah para salaf di zaman kita sekarang barakalofikum yang sebab banyaknya kelompok yang berbilang yang sulit dihitung dengan jari-jari ini saking banyaknya kelompok-kelompok yang semuanya mengakui Muslim dan di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan sebab itu untuk mewujudkan sifat tamayuz, sifat perbedaan dan tampil beda dari kelompok-kelompok itu semua. Mana yang hak dan mana yang batil. Maka para ulama menisbahkan penamaan untuk Ahlus Sunnah di zaman sekarang dengan As-Salaf firqatun najiyat ta'ifal mansura ahlus sunnat wal jamaah mereka dilabelkan, dinisbahkan di zaman kita sekarang dengan nama as-salaf ya, salafi, salafiyah nah, yaitu orang-orang yang komitmen dengan para salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka zaman demi zaman generasi demi generasi dengan ikutan yang benar <tuh> maka para ulama seperti Imam Al-Albani rahimahullah bin Basi, bin Uthamin, Syekh Bin Baz Ibnu Utsaimin Syekh Saleh Fauzan dan para ulama-ulama besar di zaman kita sekarang mereka menyatakan penamaan salaf adalah penamaan yang baik dan syar'i ya dan itu semenjak dulu di zaman Syekhul Islam Imam Ahmad di zaman madhab ya, Mereka menisbahkan dirinya dengan salaf Agar terbedakan dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya Yang semua mengatakan Al-Quran dan Sunnah nah, Al-Quran dan Sunnah Bifahmi salafil ummah Al-Quran dan Sunnah tetapi tambahannya Dengan pemahaman salaf Dengan pemahaman dan tatbik praktik para salaf Sehingga terpisahkan ya, Dengan penamaan ini Kelompok-kelompok yang lain Yang semua mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah Ini penting para kalafikum <tuh> Ya Karena sebagian mereka Tidak ingin untuk Atau tidak membenarkan Nisbah penyandaran nama Seperti itu seperti salaf Da'watul salaf Mereka hanya mau dengan da'watul islam Ya Nah. Kalau seperti itu maka tidak terbedakan mana Islam yang di atas al-haq dan mana yang di atas al-batil yang sekte-sekte tadi. Ya. Tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Karena semua menyatakan diri Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Namun akan terbedakan dengan nisbah pemahaman salaf. Ya. Dengan pemahaman para salaf yaitu Berdasarkan sabda Nabi kita s.a.w. Kepada Fatimah nikmat salaf ana laki. Sebaik-baik salaf pendahulu adalah saya di sisi Fatimah ya Kemudian sabda Rasulullah yang berulang-ulang kita sebutkan dalam Bukhari Muslim. An khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunaum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah di zamanku. Kemudian setelahnya dan setelahnya yaani di zaman Rasulullah adalah para sahabat. Kemudian setelahnya adalah para tabi'in, murid-murid sahabat. Kemudian setelahnya adalah cucu para sahabat, tabi' tabi'in. Naam. Maka dengan itu wajib kita mengenal para salaf. Dan telah terdahulu kita mengulang-ulangi pula penjelasan atau keterangannya di dalam firman Allah taala dalam suratul Fatihah. Wajibnya untuk kita mengenal salaf dan mengikuti jejak mereka. Dalam suratul Fatihah ihdinas siratal mustaqim tunjukkan padaku jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka yakni dari kalangan salaf. Orang-orang yang diberi nikmat adalah Allah sebutkan dalam suratul Nisa ayat 69. Alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada waṣ-ṣālihin wa hasuna Yaitu para nabi Kemudian setelahnya para sedekin, syuhada' dan as-salihin. Ulaika mereka ini adalah sebaik-baik yang pantas untuk dijadikan sebagai teman. Ya, Maka Allah sendiri menyebutkan jalan yang lurus itu telah ditempuh oleh para salaf. yaitu setelah para nabi, sedekin dan syuhada' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah siddiqin ya yang Allah sebutkan seperti di dalam Al-Qur'an ya ayuhalladzina amanu kunu ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin dalam surah At-Taubah hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur as-shodiqin yang dimaksud oleh Allah ayat sebelumnya adalah Para Sahabat kisah Khabib Malik dan dua Sahabatnya, ya yang Allah turunkan ayat Al Quran bahwa mereka bukan munafikin dan mereka adalah orang yang jujur, yang diterima Taubatnya dan Rasulullah Sallallahu Sallam menarik kembali Pemboikotan beliau dan mengumumkan, ya bahwa Khabib Malik lepas dari kemunafikan dan dia mukmin yang, ya mujahid, ya yang memiliki kekuatan iman. <tuh> sehingga direkomendasi oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, maka Allah menghuyur kita bersama orang-orang yang shodiqin yakni dari sekarang para sahabat Rasulullah. Sehingga as-shodiqin adalah para sahabat, syuhada, para sahabat. Ya. As-shalihin adalah orang-orang yang mengikuti mereka ini dengan ikutan yang sempurna yang benar. Ya. Naam. Barakah lopikom maka wajib kita menisbahkan diri setelah kita mengucapkan Al Quran dan Sunnah bivahmi salafil hadhil ummah dengan pemahaman pendahulu umat ini dari kalangan Sahabat Tabi'in dan Tabi'tabi' dan seterusnya orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik yang Allah sebut dalam surat Tauba sekali lagi saya ulangi kembali dalam surat Tauba ayat 100 Ya, as-sabiqunal awwaluna minal wal ansar walladzina tabauu hum biihsan. Radhiyallahu anhum wa ila akhir ayat. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik. Nah, siapa yang mengikuti mereka? Orang-orang soleh Ya, baik dari tabi'in, tabi' tabi'in tabi dan sampai di hari kita ini dan sampai yaumul kiamah. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang mengikuti mereka Dengan ikutan yang benar, yang baik Walhasil ma'asyil l'ikhu wa rahimani wa rahimakumullah Bahwasannya ya, Para ulama Menbenarkan dan Mensyariatkan ya, Mereka mengatakan sesuai dengan syariat ya, Bahkan bisa jadi wajib Menyandarkan diri dengan penamaan salam Untuk memisahkan Membedakan Agar terpisahkan dari kelompok-kelompok yang ada Yang sudah tidak terhitung Bilangan jumlahnya Ya Masing-masing semua mengaku farihun benar Masing-masing mengatakan Al-Quran dan Sunnah Maka semua itu akan dibenarkan dengan praktik Tatbik Dalam dakwah Dalam kesehariannya Naam Barakallahu fikum Kemudian beliau menukilkan kepada kita hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu terkait dengan uh, firman Allah taala di dalam suratul An'am ayat 153. Ya, kata sahabat Ibnu Mas'ud <coughs> hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan disahihkan Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Suatu hari pernah Rasulullah menggaris kepada kami garis yang lurus. Kemudian beliau menunjuk garis itu dan mengatakan, Hada <coughs> Ini adalah jalan Allah yang lurus, syaratal mustaqim. <coughs> Kemudian Rasulullah menggaris garis kecil di kiri dan kanannya. Ya, Di sebelah kiri dan kanan dari garis yang lurus tadi. Lalu beliau mengatakan, subul. Ini adalah jalan-jalan yang menyempal. Laisa min hasabirin illa Tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyimpang itu melainkan padanya ada syaitan yang memanggil-manggil. Illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Taala dalam surah Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqim famtabi'uhu wa subula fatafarruqu bikum an sabili ila akhir ayah Dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah yakni garis yang lurus tadi, jalan syaratal mustaqim, fattabi'uhu, itu yang kalian ikuti, wala tatabi'us subul, jangan kalian ikuti, jalan-jalan kecil ini tadi, yang di kiri dan kanannya, kenapa, fattafarroqabikum ansabili? kalau kalian mengikutinya, maka kalian akan pecah, terpecah dari jalan yang lurus, Ya, kita perhatikan barakallahu fikum, di sini sangat gamblang pula, makna yang terkandung dalam ayat ini, ya, lan'am 153, Bahwa Kaidah, batasan Perpecahan Dan Orang yang membuat perpecahan Dan bukan atau tidak membuat Perpecahan Batasannya adalah Mengikuti dalil kebenaran Al-Quran dan sunnah dan Praktik dan pemahaman para salaf Itu batasnya, itu barometernya Ukurannya Siapa yang menyelesihi ini, maka dia membuat perpecahan Siapapun dia Enam, ya, siapa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka dia telah membuat perpecahan dalam tubuh Islam. Ya, ada pun orang-orang yang komitmen di atas Sunnah, ya, lalu disebut-sebut bahawa dia membuat perpecahan, maka tidak berpengaruh dan jangan terpengaruh, ya. Sehingga orang-orang yang komitmen dengan sunnah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis gurubah, yang mereka terusir dari satu kabilah kepada kabilah yang lain, karena mendakwakan sunnah Rasulullah, maka mereka bukan orang yang membuat perpecahan. Mereka adalah orang yang membuat persatuan di atas kebenaran Al-Quran dan sunnah dengan praktek dan pemahaman para Salaf. Ya, Mendakwakan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga mereka terusir dari satu kabilah Kepada kabilah yang lainnya Sebagaimana berulang-ulang saya nukilkan hadis Dalam beberapa lafad Riwayat tentang gurubah Salah satunya adalah An-Nuza'u minal qaba'in Riwayat yang disuhiikan oleh para ulama Seperti Syekhuna Muhammad bin Hadi al-Madkali Hafidhahullahu ta'ala Bahkan beliau memiliki Pembahasan khusus terkait dengan gurubah ini Silahkan antun buka di Youtube ya, Pembahasan khusus tentang Hurubah, siapa mereka Secara terperinci, daura khusus Syekhwana'al-alama Muhammad bin Hadi Hafidahullah ta'ala Membahas dan menjelaskan secara terperinci Naam Maka salah satu riwayat yang suha'i An-Nuza'u minal Qaba'il Orang yang Terusir dari satu Qabila kepada Qabila yang lain Kenapa? Karena dia komitmen di atas dakwah terhadap sunnah, walaupun umat tidak menerimanya, walaupun mayoritas manusia menolaknya, dia tidak berhenti dan tidak meninggalkan dakwah terhadap sunnah. Di zaman kita banyak orang-orang yang dakwahnya bunglon, ya berwarna-warni, sehingga dia melihat kondisi madhu. Kalau madhu tidak suka sunnah ini, maka dia tidak akan sampaikan sunnah tersebut. Dia sampaikan masalah yang umum. Yang bisa diterima oleh semua pihak. ya Barakallahu fikum. Saya bisa contohkan misalnya, Cara berhijab dengan benar. Karena umumnya para akhwat, Berjilbab dengan jilbab yang mukholafah sunnah. Menyelisihi sunnah. Dan itu diterangkan oleh Imam Al-Albani dalam, Beberapa kitab beliau. Terkait dengan hijab. Salah satu contoh saja. Karena para umat kita banyak berhijab dengan kain yang lembut yang membentuk lekak lekuk tubuh itu jilbab, cadar yang tidak memenuhi syariat atau berwarna yang sangat menonjol warnanya itu juga menjelisahi sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebagian dai diam. Karena yang penting sudah berhijab. Kalau disampaikan lagi yang lebih tegas nanti lari. Ya subhanallah dakwah hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kita menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan disampaikan secara terperinci bahwa jilbab yang syar itu seperti ini, seperti ini Imam al-Albani menyebutkan 8 syarat kurang lebih yang hampir seluruh sekarang, di zaman kita sekarang umumnya menyelesihi pakaian itu lembut, tipis membentuk lekak lekuk tubuh mensifatinya Maka syarat hijab yang syari tidak boleh mensipati tubuhnya. Ah, ha. ini satu contoh barakah levikom. Atau tidak berkos tangan. Ya, cadar ditutup wajahnya tapi tangannya ditampakkan sampai Seperdua lengan atau telapak tangan. Sementara ulama sepakat telapak tangan adalah aurat perempuan. Ya, ada pun wajah terjadi perselisihan yang kencang di kalangan ulama. Nah, yang perselisihan ditutup, yang sepakat dibuka. Ya, Itu salah satu dalam perkara hijab. Afwan. Ini sebagai tambi. Untuk yang laki-lakinya. Terkait dengan pakaian pantalon. Pantalon itu bukan sirwal. Yang sempit, yang kalau duduk atau sholat membentuk lekak-lekuk, kubul dan dubur. Maka sholat seperti ini diperselisihkan madhab. Apakah sah atau tidak. Ya, Sebagian ulama berpendapat tidak sah. <coughs> karena dianggap tidak menutup aurat. Walaupun tertutup, tetapi dia membentuk lekak-lekuk aurat. Maka dianggap tidak sah karena sama dengan tidak menutup aurat. Ulama yang lain mengatakan sah. Tapi dia berdosa selama tidak transparan tertutup dia berdosa saat salatnya sah walhasil ini bukan perkara yang ringan ada khilaf di kalangan ulama ada khilaf di kalangan Madhab ya di zaman sekarang bukan saja mada'u tapi sebagian ustad ustaz dai berpakaian dengan pantalon lalu memakai gamis apa e, bukan jubah memakai celana celana pantalon itu dengan Baju gamis apa kemeja ya Semacam kemeja Sehingga kalau sujud ya Ruku membentuk Dubur Dan kubulnya Nah Padahal ilmunya sudah jelas Ya Para ulama ahlus sunnah jelas ilmunya Di kitab-kitabnya di kaset-kasetnya jelas Namun diselisihi Barakalafikm Maka ini berlaku untuk kaum Muslimin seluruhnya dari lelaki yang telah balik untuk menegakkan solat lebih-lebih kepada para ustadz-ustadz yang paham ilmunya. Ya, ini satu contoh. Kalau saya pribadi, fitrah saya saya tidak akan ikut ustadz yang seperti ini. Itu cukup satu. Terkait dengan akhlak. Kepada Allah Taala untuk menegakkan ibadah solat sudah diselisihi, ya bagaimana perkara-perkara yang lainnya. Nam, barakalawfiqum maka ini bukan kuduhah, bukan contoh yang baik <tuh> dan ini harus diterangkan. Karena kita setiap hari solat lima waktu kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka berpakaianlah dengan pakaian yang syar'i yang memenuhi syarat. Lebih selamat adalah berjubah. Kalaupun Anda pakai celana yang sempit, kalau ditempel dengan jubah, maka celana yang sempit tidak akan kelihatan. Karena berjubah. Tapi kalau Anda memakai kemeja, maka hati-hati. Harus kritis. Celana Anda harus dipastikan dia tidak membentuk lekuk-lekuk aurat Anda, kubul dan duburnya. Kalau memakai apa? Kem kemeja, bukan jubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. Kebiasaan beliau memakai jubah atau sarung atau dua lembar yaitu gamis dan sirwalnya. Kata Imam Al-Albani sirwal itu kalau di zaman sekarang seperti sirwal yang dipakai oleh orang-orang Afghanistan, Pakistan yang yang yang biasa umrah mungkin biasa dia lihat. Pakaiannya orang Afghanistan atau Pakistan yang e, gamis tapi terbelah di bagian paha ke bawah, betis terbelah ya. Lalu mereka pakai sirwal. Sirwalnya seperti karung. Diikat. Ah. Itu bukan budaya kita Indonesia. Ya. Indonesia kita budayanya pantalon, yang saya maksud tadi pantalon yang disebut oleh para ulama pantalon itu yang sempit. Ya. Walaupun sekarang dibuat pantalon ada karetnya ya, bukan pakai resleting, tapi dari sisi longgarnya masih sama. Maka tidak ada bedanya dengan yang pakai resleting ya, dengan yang tidak pakai. Kalau tidak longgar, tetap masih mensifati kubul dan dubur. Ya, apalagi di dalam salat. Jadi itu berlaku di dalam salat dan di luar salat. Di dalam salat perkara na Ya, min kharijish salat. Perkaranya dalam salat lebih berat daripada di luar salat. Tapi sama-sama semuanya tidak boleh. 6. Nah, ini sebagai contoh untuk pakaian baik ummahat ataupun ikhwan, akhwat ataupun ikhwan. 6. Nah, Barakallofikum. Di zaman sekarang saya heran. Ya. Saya pernah menyampaikan kajian di. Jamaah Haji, ya, di salah satu hotel di Jakarta dulu, ya. Jemaah ONH Plus ada teman saya mengundang untuk menyampaikan e, manasik Haji. Nah, saya sedang berceramah, datang ummahat, dia shooting, ya, pakai video shooting, tangannya naik lengannya gini kelihatan semua putih sampai pertengahan lengan. Saya heran, kok bercadar namun seperti ini bentuknya. Nah, maka saya menegur dengan cara yang baik. Ya, saya sampaikan dalil-dalil, ya, sebagai nasihat, barakahlofikum, bahawa itu tidak pantas dilakukan lelaki lebih-lebih seorang ummahat. Nah, maka Setelah itu si pemilik travel kebetulan teman saya selesai dia memukul-mukul pundak saya dan mengatakan ya ustaz awwal marrah ya dia bersara awal pertama kali dari asat As tidak ada sunnah yang saya undang barusan antum ini yang menyampaikan tegas seperti ini setelah itu tidak ada lagi undangan sampai hari ini. Enam. Barakallahu karena terlalu keras. Ya. Artinya dia mengundang Ustaz-Ustaz satu ulama yang lain. Yang sudah banyak mungkin. Ya. Namun, panassallallahu salamul afiyah. Ya. Jadi hendaklah kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala Ya bukan karena harta, bukan karena dunia dan bukan untuk mencari pengikut. Tapi kita berdakwah menyampaikan al-haq dari Al-Qur'an dan sunnah, Ada yang ikut alhamdulillah, tidak ada yang ikut. Fa nasbir. Kita bersabar dan terus berdakwah. Kita tidak meninggalkannya karena jabatan atau karena harta atau karena pujian atau karena pengikut. Barakallahu fikum. Dan ini adalah manhaj ya, dan akhlak para salaf. Ya, manhaj para salaf demikian. Yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita dalam sejarah tarikh para aimmatus salaf dari zaman ke zaman. Naam. Baik. Ikhwani fillah 'azzaakumullah. Eh, uh, saya kembali kepada pembahasan kita. Jadi, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Taala di dalam suratul An'am 153 ini sangat jelas, ya, memberitakan kepada kita membedakan siapa yang membuat perpecahan dan siapa yang komitmen. Yang membuat perpecahan adalah orang-orang yang menyelisih dalil Al-Quran dan Sunnah. Inilah orang yang membuat perpecahan. Orang-orang yang komitmen, mereka ini orang-orang yang membuat persatuan. 6 nah, Maka Allah Taala melarang untuk membuat perpecahan. Walatad tabiyyu subula fatafarrokobikum ansabili. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan lalu memecah belah kalian dari Siratul Mustaqim. Ya, berdoa kepada kampanye apa namanya? E, pemilu apa kampanye? Ya, pemilihan dengan cara ya, yang kita saksikan tidak pantas bagi dai Ahlus Sunnah mendakwahkan hal ini. Ya, siapa yang mendahului lalu memakai nama Imam Al-Albani, memakai Ibnu Utsaimin, ini khianah, tidak amanah. Wallahi kalau Imam Al-Albani hidup dan menyaksikan hal itu dan mengetahui kondisi Indonesia, lalu Anda menukil nama beliau bahwa itu boleh, naudzubillah. Saya yakin ya, 99% atau bahkan 100% Imam Al-Albani tidak akan rida dan tidak setuju dengannya ya untuk dinukilkan bahwa beliau membolehkannya dengan kondisi kita di Indonesia untuk boleh memilih atau bahkan wajib ya saya berbicara seperti ini ya karena saya mengenal manhaj Imam Al-Albani rahimahullah saya mendengarkan kaset-kaset beliau membaca kitab-kitabnya sehingga kita mengenal persis bagaimana manhaj Imam Al-Albani rahimahullah Ya, sebagaimana ustaz-ustaz yang lain mengenalnya. namun terjadi pergeseran. Ya. Ajeib. Dari dulu terkait dengan ini awal kita mengenal dakwah lurus sunnah. Tidak ada yang mendakwakan ini. Kecuali darurat kalau kandidatnya orang kafir. Ya. Kafir, bukan muslim. Kafir. Maka bukan saja dianjurkan, diwajibkan untuk memilih kaum, seluruh kaum muslimin. Tapi kalau semuanya muslimin, hanya perbedaan uh, secara dohir, secara lahiriah, bahwa ini lebih semangat dengan Islam yang ini, tidak. Lah. ya Itu bukan perbedaan yang memalingkan dari hukum asal untuk kemudian tidak boleh berubah menjadi boleh. Nah, maka ini dakwah yang menyelisih sunnah dan yang seperti ini yang disebut dengan tafarruq membuat perpecahan. Nah, ada pun para asatidah yang komitmen ya, dengan dakwanya, maka mereka membuat persatuan. Bukan perpecahan. Kenapa? Karena fatwa-fatwa ulama sudah jelas terkait dengan masalah tersebut. Bahkan mereka menulis kitab. Ya, Namun sebagian Kita tidak memakai ya, Para ulama-ulama tertentu Seperti Sheikh Rabi, Sheikh Mukbil Tidak dipakai oleh sebagian Satidak kita Yang mereka hanya memakai Imam Al-Albani Ibn Thaymin, Bimbas ya. Dalam keadaan Sheikh Rabi, Sheikh Mukbil Dan Ahmad An-Najmi Dan para masyarakat yang lainnya Direkomendasi dan dipuji oleh Imam besar, tiga imam besar ini Al-Albani, Ibn Thaymin, Ibn Baz Memuji Dan menganjurkan para Salafiyin Al-Sunnah wal-Jama'ah untuk membaca kitab mereka Dan Mengenal Ya Manhaj mereka Nah Seperti itu Barakalofikum Kemudian Ikhwanifidina Azzaikumullah Kita lanjutkan dengan Keterangan atau jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainoq rahimahullah Taala pada poin yang kelima iaitulah dalil-dalil yang terkait dengan uh, jalan yang benar Siratul Mustaqim dan yang lainnya adalah jalan yang bengkok yang menyimpang dari Siratul Mustaqim. Beliau menukilkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad. <coughs> Rasulullah s.a.w. bersabda, daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqimah. Pernah, atau Allah Subhanahu Wa Taala membuat permisalan siratan mustaqimah. Jalan yang lurus. Wa ala jambai as-sirat surani fihima abu'abun mufattaha. Pada dua sisi sirat mustaqim tadi, jalan yang lurus, di kiri kanannya, di dua sisinya, ada pagar. Ada dua pagar, masing-masing. Ya. Pada pagar-pagarnya ini kiri dan kanannya abwabun mufattah, ada pintu-pintunya yang sedang terbuka. Ya. Jadi ada jalan lurus, itu shiratal mustaqim. Di sisi kiri kanannya ada pagar-pagar. Ya. Di pagar-pagar ini ada pintu yang terbuka. Jadi ini hadis yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah membuat permisalan jalan yang lurus seperti itu. Wa alal abwabi sutur murkhah di atas pintu-pintu tadi ya ada sater ada hijab tapi hijab yang transparan ya wa da'in yaqul di atas pintu as-sirat ya ada dai yang menyeru ada dai yang menyeru yakni di atas pintu-pintu tadi ya yang ada pagarnya <tuh> dai itu menyeru ya ayuhan nas udh kulus siratal mustaqim jami'an wala tafarraqu yakni dai dai Allah ya yang menyeru wahai seluruh manusia masuklah di siratul mustaqim jangan keluar jangan menyimpang seluruhnya kalian masuk jangan sampai menyempal wadain yad'una min fawqi sirat dan ada dai yang lain yang menyeru dari atas sirat yaitu faida aradal insan apabila seseorang ingin untuk membuka dari pintu-pintu yang ada Kala sang dai itu berkata waihak la taftah celaka engkau jangan engkau membuka pintu itu fa innaka in taftahu falijhu Karena engkau ketika membukanya maka engkau akan masuk walajayaliju taliju ya engkau akan masuk dan keluar dari shiratal mustaqim barakallahu jadi ada dua dai yang menyeru dai di pintu maupun dai di atas shirat ya semua menyeru untuk jangan menyimpang jangan menyempal dari shiratal mustaqim yang lurus tadi Naam. Fassiratu al-Islam Maka Rasulullah mengatakan Sirat adalah Islam Sirat yang diumpamakan oleh Allah tadi adalah Islam Wassuran Dan dua pagar di kiri kanannya Itu adalah hududullah Batasan hukum-hukum Allah Jangan kalian labrak ya? Wal-abu'ad ab al-mufattaha Adapun pintu-pintu yang terbuka tadi Adalah maharimullah Hal-hal yang Allah haramkan Jangan masuk Ya barakallahu fikum. Wa dhalika ad-da'i ala ra'sissirath kitabullah. Adapun dua dai tadi adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. maka demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan terkait dengan Sirat Al Mustaqim. Maka semoga Allah Taala menggolongkan kita semua ke dalamnya, ke dalam jalan yang lurus Sirat Al Mustaqim dan menjauhkan kita dari penyempalan, ya tergelincirnya kita dan menyempalnya kita dari Sirat Al Mustaqim tersebut. Amin ya robbal alamin. Demikiannya saya mohon dimaafkan para kalbikum kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya wabillahi taufik subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh